Музика, свръх съзнание и ясно слушане. След гимнастическите упражнения се върнахме в салона. Учителя седна при пияното и дълго време свири импровизирано. След това отвори разговор за музиката. Ако обучавам децата по музика, ще ги заведа при един извор да слушат какви тонове се леят там. Ще ги заведа при един кошер, за да слушат жужукането. Ще ги изведа навън, когато духа вятър, за да слушат какви тонове създава той. Природата, що разбираш, се отваря. Веднъж размишлявах в горичката над Княжево. По-долу растяха трепетлики и когато минаха вихрушки по билото на Витуша се разнесе нещо много музикално. Това трябва една-две минути, но беше отлична музика. Толкова години ви пее вятърът, който е изключителен професор по пеене и красноречие. Всяка буря е музикална със своите силни тонови и мелодия.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 и трябва да бъдем твърди чувствителни, за да можем да ги възприемем. Ако бъдем спокойни и се вслушаме, постепенно ще развием в нас този усет и тогава ще чуем музиката в всред природата. Всяко помръдване на листенцата, на тревите, звучи музикално. Но зад тази музика от шумоление има друга музика, която може да се слуша само с ясно слушане. В природата всичко е музика и когато минавам покрай цветята слушам че пеят. Аз съм внимателен, сядам и слушам. Минавам покрай една река, не размътвам водата и а слушам. Планинските рекички са приятни понеже имат разнообразие и вслушваш ли се дълго време, ще чуеш, че музика има там. Светът е толкова красив, че аз се чудя, дето при тази красота сме нещастни. Ако живеете с любов, вие ще чувате навред такава симфония, Каквато никога не сте слушали. Тогава всички неща, всички явления ще придобият за вас дълбок смисъл. Някоя птичка пее, превеждам песента й, и зная какво означава. А друг казва: Какво ли чиририка? Представете си, че разумното същество е горе. Аптичката е апарат, чрез който това същество ви говори. Кое е дало повод на славия да научи тези песни? Славият си има известни вече мелодии, но с голямо разнообразие в вариациите. И ние когато говорим, трябва да сменяме височината на тоновете, за да стане говорът ни музикален. Един ден хората ще направят много чувствителни инструменти. Най-първо ще чуем мелодията на Земята. После хармонията на слънцето. Ще чуем тези тонове чрез апарат. От слънцето иде музика и влияе на слънчевия възел. Музиката от луната влияе на ума. Нашата музика не е още слънчева, тя е лунна. Всяка планета издава по един особен основен тон на небесната музика и който я слуша, ще схване целокупността на всички тези основни тонове. Невидимият свят е музикален и когато влезеш в него, дори само прахът му да се полепи по краката ти,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 но гъстотата на земната атмосфера не позволява да се чуват и долавят и те остават скрити. А само при ангелите средата е рядка, акустична, благоприятна за тоновете и затова в един тон се чуват много звуци и гласовете там са полифонични. Всеки тон е полифоничен, многогласен. Една сестра разказа Една вечер, когато си тръгвах, долових в салона хорова музика, но се прибрах у дома и по-късно, към 1:30 половина часа след полунощ, се обух и пак влязох в салона. Този път чувах по-ясно музиката. Стоях там, слушах и когато часът стана три нещо, хората престана. Останах в салона до пет, за да благодаря. Учителю. Вие слушате такава музика постоянно, а аз само един път почувствах, че просто политам. Учителя се усмихна. Сестрата продължи. Не мога да разбера, кой учи тези същества да пеят така хубаво. Учителя каза. Те са научени. Имат от векове тази опитност. Музиката има далечен происход. Птиците откъде са научили пеенето? Кои професори са им преподавали? Ангелите пеят. Музиката е слязла отгоре. Когато дойдоха ангелите при раждането на Христа,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 Са чули горе това, което са композирали. В музиката работят възвишени, напреднали същества. Когато ще пееш, издигни съзнанието си в един възвишен свят, свържи се с божествена идея, с висши същества. Като издигнеш съзнанието си към една красива, Велика реалност, ти пейки, заедно с музиката. Ще предаваш по духовен път всичко това и на другите. За да се развият музикалните ти дарби, трябва да дойдат на помощ членове от ангелската иерархия. Но за да могат да ти помогнат, ти трябва да се подготвиш чрез упражнения в музикалната техника и щом работиш външно върху музиката, те ще те намерят подготвен. Светът на музиката е един възвишен свят с живи същества. Хиляди гениални умове отгоре постоянно работят за подобрение на музикалния апарат в човешкия организъм. Музикантът е радиопредавател. Музикалните гении, когато дойдат отгоре, посещават човека, за да го вдъхновят. Но не стоят много при него. Само 5-10 минути, а после отиват на друго място. Ако се свържиш с музикалните гении горе и бъдеш обикнат от тях, ти много скоро ще станеш музикант. Учете се да се съобщавате с тях и когато се свързвате ежедневно, ще прогресирате в музиката. Музиката не принадлежи на физическия свят, не е от обсега на негото. Музикантът трябва да има тил и да бъде човек на вярата.